Вже в темряві Синдзюк вкинув до кімнати записку На жаль, не було гранат, щоб вкинути їх разом із запискою Козаки вибігли на двір, позаду лунали постріли То комісари з'ясовували стосунки з темрявою Вартовий на ганку був спокійний, як Будда Видно, вже призвичаєвся, що командири, як нап'ються, стріляють по образах, портретах або чарках На вулиці напруження трохи спало на відкритому повітрі козаки завжди почувалися спокійніше, як у замкнутому просторі. Проходячи школу, побачили світло. Через вікно було видно, що промовець, залізши на стіл, щось запально говорив до селян. сен Харко встав на коліно і вистрілив. За якусь секунду летиш припинив агітувати і звалився зі столу. За ним зі страху на долівку впали і селяни. Відчувши свою козацьку силу, повстанці в голос зареготали і, не поспішаючи, городами пішли у напрямку Медведівки. Розгублені окупанти навіть не організували погоні. Вже пізніше отаман довідався, що в кімнаті, яку нечемно обляпав своїм мозком руський брат Ляпов, серед інших був начальник військово-продовольчої комісії Літинського повіту Олександров. Хоч і втішало, що він від страху рачкував подолівці – та все ж це не могло йому йти у жодне порівняння з тим, що йому вдалося уникнути кари. Записка Орла і два вбивства зробили на латиші у москалів сильне враження. Наступного дня вони евакуювали своїх жінок разом з речами до Вінниці. Відтоді вже не їздили по селах малими гуртками. Та й не були вже такими безоглядними. Латиші заговорили до селян по-російськи. Козаки шкодували, що не встигли позичити у них добрих коней. Військово-продовольча комісія, щоб не озлоблювати населення, виїхала із зіновинців Павло Коноплянко Завершувався лютий 1922 року З циганського табору партизани перейшли на лісові хутори А надвечір, 1 березня, перебазувалися до Вербецького майдану Де мешкав з родиною підполковник Коноплянко, колишній херсонський отаман з осені 1921 року він працював у пасивній сотні Гальчевського. Павло Коноплянко був родом з Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. За гетьмана командував державною вартою. Коли на Єлизаветщину вступили білогвардійці, Коноплянка, як і всіх офіцерів, що опинилися на окупованій території, мобілізували до Денікінської армії. Потім прийшли Червоні. Одного дня вони розстріляли матір Павла. Червоний терор багатьох змусив іти до лісу, не став винятком і колишній денікінський офіцер Коноплянко. Незабаром він організував повстанський загін, та особливого успіху не мав і змушений був з дружиною Тетяною, трирічним сином Борисом та батьком Степаном виїхати на Поділля до батьків дружини, які мешкали у Вербецькому майдані Летичівського повіту. Влаштувався начальником лісозаготівельного пункту. Коноплянко, безумовно, українець, таку оцінку давав йому, як і в Гальчевській, але вихований на російській культурі. Я не звертав уваги на те, що він був у армії Денікіна та що в його родині можна було почути російську мову. Мені важні були його щира ненависть до комунізму та посвята. Незважаючи на клопоти з родиною, Коноплянко ще восени 1921 року прийняв рішення вступити до повстанчого загону орла. Тоді Отаман не погоджувався, радив зачекати до весни, а час використати для підготовки підпільної мережі. Щоб не деконспірувати Коноплянка, Орел здалеку оминав Вербецький майдан. І ось першого дня весни Отаман разом з сотниками Ковбасюком і Добровольським та кількома визначнішими козаками завітав до підполковника Коноплянка. Інші козаки розмістилися по селянських хатах. Після вечері, залишивши товаришів з господарями, отаман і підполковник усамітнилися. У довірливій розмові виявилося, що Коноплянко за зиму зробив чимало. Головне, що він у Литичівському районі зав'язав контакти з багатьма більшовицькими урядовцями, щирими українцями. Серед противників комуни було й декілька москалів. «Байдуже», – сказав Орел, – «проти спільного ворога можуть іти з нами». справу отаман дивився так. У нас національні інтереси, а у москалів є соціальні підстави до ворожнечі з болшевизмом, і заки з ними не матимемо своїх порахунків, можемо білий московський елемент використати проти червоних. Отаман.